Справа закінчилась відомо чим. А даремно. Бо якби вільний журналіст автовізій Саміленко знав, яку сенсацію він прогавив через банальну пиятику в борг та нудний секс, безпечний, з двома холодними інтелектуалками, то він би покришив на дрібненькі кавальчики свою зелену бельгійську шкірянку, зварив би з неї супу і з'їв би її без хліба. Хіба можна бути таким дурним? Бо в Чернівцях того дня діялося таке. Коли лава поліцаїв за АКМ «Мами» оточила Національний банк, захопивши добру частину вулиці імені Ольги Кобилянської, до кабінету керуючого банком Михайла Гершенка, зайшов поліцейський полковник з групою озброєних шуцманів. Всі були у чорних строях спецніків і без знаків розрізнення. Лише у полковника були три-чотири променеві зірки на погонах та якась екзотична синьо-жовто-червоно-чорна емблема на рукаві. В той же час, точнісінько, така ж група озброєних людей у чорному зайшла до директора ювелірного магазину «Рубін» на вулиці Кобилянської. Цю групу очолював лише у Савул дві зірки на погонах. Але емблему на рукаві мав також На чорному тлі якесь химерне плетиво у синіх, жовтих і червоних барвах. Доброго дня, пане докторе, чевно привітався полковник до керуючого відділенням Нацбанку. Доброго здоров'я, пане полковнику, хапливо відповів керуючий, але я вас не знаю, тому мушу негайно зателефонувати до пана генерала Москаленка. Що? Ви привезли монету? Скільки? Але чому без попередження? Я вас чекаю на завтра. Голова наш, тобто голова нашого банку, пан Віктор Кулішенко, повідомив, щоби чекати монету на завтра. Ось я й чекаю. А ви що, сьогодні привезли? «Скільки? Де папери? Зараз я зателефоную до генерала Москаленка». Нарешті пан керуючий змушений був замовкнути. Йому далі було якось не з руки говорити, бо цей дивний полковник вийняв з кобори пістолет Форт і тицнув люфою в шию по панові Гершенко. «Ви можете трохи помовчати?» – делікатно спитав полковник. «Можу», – відповів пан Гершенко. Отож, тепер ви протягом 120 секунд, полковник глипнув на свій наручний годинник командирський, маєте змогу вивчити ось цю емблему. Але мовчки, полковник повернувся до пана Гершенка своїм нарукавним знаком. Банкір побачив чорний геральдичний щит, на якому було зображено жовтий тризуб, переплетений синією правою свастикою на пост червоним «Онуки Святослава». Все. Вивчили знак, чемно спитав полковник. Вивчив, пане полковнику. Все зрозуміли? Зрозумів, але не все. Скільки? Один мільйон гривень. Це ж 957 тисяч 236 доларів. Швидко перевів цю суму в іноземну валюту український банкір пан Гершенко. Американських? Хитрий жид, посміхнувся полковник. Хитрий, розумний. Я би навіть сказав, мудрий, але ви не вічний жид. Ви смертний жид і дуже легко можете стати взагалі мертвим. Не треба, швидко сказав пан Гершенко. бо. Але мільйон – це багато, діловим тоном промовив банкір. Та я просто таки не знаю, не просто таки мільйон перекривив банкіра полковник, а банкнотами по 100 гривень. «Із зображенням Шевченка», – сомнамбулічно мовив банкір. «Шевченка», – підтвердив полковник. «Тараса Григоровича», – продовжував банкір. «Тараса Григоровича», – ще раз підтвердив полковник. «Поет і пророк», – зітхнув банкір. «Досить», – гаркнув полковник, – «досить філологічних розмов. Перейдемо до фінансової діяльності». «Та вже ж пора». Фаталістично погодився банкір. Така ж приблизна розмова відбулася і в кабінеті директора ювелірного магазину «Рубін». Але ім'я поета-пророка Тараса Григоровича вони згадували трохи з іншого приводу. «Дивна мода пішла серед чиновників нашої української влади. Ви чули, пане директоре? приєсно запитував Савул з нашивкою онуки Святослава директора ювелірного магазину. Директор, спостерігаючи круглу, схожу на око чорного ковта люхту пістолета «Форд» перед своїм лицем, не мав особливої охоти до розмов про моду.